Itt. És most... Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. Jó reggat. Lehet? A vonalban László az ünnepek után először van élő lebonyolítású Keifei Jancsi, a 7 óra 5 és a 7 óra 30 perc közötti rész az, mint általában teljesen szabad, mindenki azt mondja, amit akar, és én is azt mondom, amit az eszembe jutott, de hagytam a hallgatóimat érvényesülni, és egyedül azt kérdezték, miután vasárnap Manfredman koncert lesz az A38 hajón, a születésnapú ajándékaim egyike az, hogy én oda elmehetek a barátnőmmel. Valaki megkérdezte, hogy a hinnusz a földhöz talán ez volt a szám. cím, hogy ez nekem megvan-e, de nincs meg, és a számítógében. nem kezdtem elkeresni, mert ha keresem, akkor teljesen megbolondítom, mert ugye a KED az távvezérelt nap, amikor nincs agmérnököm. Úgyhogy e, itt szabadon lögykölődtünk, mint amikor a Balatonon vagy a Velencei tavon az hozzád közelebb esik. Az ember ráteszi a csónakját a túra, és az úgy nem megy semerre, mert igazából nem fúj a szél. E, úgyhogy az első kérdésem szokásos, kettőnk között nem először fordul elő. E, ma az ünnepek után először, imáron gondolom a gazdaságodat megjárva, onnan visszatérve és irány a munka. Mi jár a fejedben? Az a igazság, hogy, hogy, hogy nem aggódtam még rá munkára, jó esik nekem is néha egy hosszú évig, mert most teljes egészében gyerekeimet töltöttem, de hát még néhány óra is az életű végre fogom magamat találni, bent a parlamentben egész nap meg este két lakossági fórum, amit Faks környékén most 40-50-ben tartunk a tájékoztató lakossági fórumokban, a Paks-i bedaváltása készítésével kapcsolatosan is. Rá kell, hogy erre, de nem csak idő kell, és sem És ez a ráhangolódás neked nem megy? Mm, most hiszem a második kávémat, úgyhogy <gül> <gül> úgy, ez jelzi, hogy hol tűnik, de olyan -e én is ebben vagyok. Most pakshoz nem szólnék hozzá, de a múlt héten vendégem volt Reményi Kálmán, aki a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT vezérigazgatója volt, és Csepregi Nándor kommunikációért is felelős helyettes államtitkár, szomszédodott a parlamentben, és ugye szóba került az M4-es építése, illetve ennek az építésnek a felfüggesztése. És annyiban volt hasonló idézőjelben, vagy nem idézőjelben a helyzet pakshoz. Hogy ennek az építkezésnek a leállítása a kormányzat egyebek között ahhoz fűzte, hogy Brüsszelben megfogalmaztak volna, vagy megfogalmaztak, megfelelő rész aláhúzandó, egy olyan kartel gyanút, vagy egy olyan kartel vádat, amit itthon nem, hogy korábban nem vettek észre, de azóta se gondolkodtak rajta, most viszont vizsgálják, miközben az ellenzéki sajtó kereste az illetékes Brüsszelben, aki azt mondta, hogy gyanúval kapcsolatban semmit az ég egyet a világán nem állapított meg a Brüsszeli Bizottság, amire Csepregi Nándor változatlan kitartott amellett, hogy van valami, de hogy mi, azt nagyjából, mint egy bűvész nem mutatta meg. Nincs kérdés, hogy, tehát, hogy megint ott vagyunk Brüsszelben, Brüsszelre hivatkozva olyan sikerült nálunk itt Budapesten mondani, amivel kapcsolatban olyan útelágazás van, hogy Megyesi Péter adja a falon a harmadikat. mondani, hogy ezzel a kérdéssel intenzíven elfoglalkozom, érvávalóan vagyatkozom arra, amit a miniszterem mond, mindenkinek az életében van felé, egy kicsit lehet másféleképpen tartani ezt a frányatelefon, mert úgy tűnik, mintha egy kútból beszélnél. Így jobb. Sokkal. Hát tudom, hogy mindenkinek az életében főnöke, az érte nekem lát a játos, és És ebben a kérdében azt, hogy akkor csak lát a játosra, érte nem érte nem lát ebben az ügyben nem tárgyalatlan Brüsszelben ennyiában, és minket seppekét az ügyes kommunikáció értszerőséget és állandók elnyira, hogy tudja, hogy itt beszél. Nem. Sokkal jobb lett a havidőség, de elkezdett hullámozni. Nem tudom, hogy miért. Most jobb. Most jobb. Itt it, it merevedjél meg, és itt maradja. Megpróbálok. Mennyire normális dolog szerinted az, hogy Brüsszellel kapcsolatban létrejön ez a dihotómia pont? Kérdőjel, felkiáltójával nincsen semmi baj. Vannak dolgok, amiket pozitívunkként érünk meg, az Uniós csatlakozásunkkal kapcsolatosan is vannak, amiket negatívunkként érünk meg. Az a lényeg, hogy a, a mérleg mindig a pozitív irányban van billenyele, hiszen az igazolja vissza, hogy van értelme az Uniós közösségnek a tagjai maradónk, meg megennünk. Én rendkívülő módon Unió párti vagyok, de azt hogy mondjam, hogy a kormány valamennyi tagja a szintén Európai Párti és is rendszeresen kifejti azt, hogy mindazt az küzelmet, amit az elmúlt négy évben is végíttünk, a bankoknak, a múltintak, a megalóztatását, az új földtörén. Olyan dolgokról beszélnek, amelyeket azóta másik átvettek tőlünk, és igen úgy csinálnak, hogyha csak az utóbbi hetekre gondolok, hogy a további szint szabályokat fogadtak el a saját időben. négy 7, Akkor, hogyha az unión kívül vagyunk, és nem az unión belül, az uniónak nekünk egyfajta politikai védelmet e, is jelent. Tehát a szövetségi rendszerekező tartozásunk az olyan kívül fontos. De mi nem eltössz, hogy minden kritika, amelyek leáfogatunk. Én ezt értem, csak most éppen egy olyan kritikáról van szó, amiről azt se lehet tudni, hogy van, és a hazai beléletet jól, vagy a keleténél jobban ismerők ezt a jelenséget is Lásd Népszabadság szombati címlap annak tudják be, hogy van egy gazdasági valami Orbán Viktor és Hajdamból szövetséges és simiska és között és ezt is, ezt a lehetőséget is fel lehet használni arra, hogy a közgépet megszabadítsák egy olyan projektől, amitől egyébként másféleképpen nem lehet. Nyilván van, hogy lehetséges olvasott az eseményeknek, minden esetre én az egyik nagy külföldi tulajdonú építőipari vállalat életével találkoztam, amikor ebbe az ügybe teljesen más ügyben, és ők azt mondták nekem, hogy Európában nincsen egyetlen olyan ország sem, ahol a belpolitika alakító módon ne szólna bele abba, hogy ki el egy nagy bukát, vagy ki ne, nyilvánvalóan a, a nagy nyilván keretek között és annak betartásával, de ezzel csak arra akarok utalni, hogy egyfajta nemzeti az osztrályok és a németek is Ebereked, ez a nemzeti protekcionizmus, az a kezdetek kezdetétől van, és nem akkor, amikor a munkálatok már elkezdtek évek óta. Jó, Jó én, én nagyon kíváncsian várom ezt, mert ennek a végét, mert, mert azért nem teljesen mindegy, hogy most a 11-est miért is adták ennek a projektnek, de menjünk tovább. Az elmúlt időben, sőt, amióta mi beszélgetünk itt a rádióban, végig elkerültük, nem szándékosan, de biztos nem véletlenül, hogy a te anyagi dolgaiddal kapcsolatos sajtót említsem, valószínűleg azért is, mert ebben van valami alantas, valószínűleg abban, mert ebben van valami kicsinyes, de ez Magyarországon nem megkerülhető, különös tekintettel arra, ha van ezzel kapcsolatos hír, és amikor én legutóbb ebbe botlottam, talán pénteken vagy szobaton, akkor úgy döntöttem, hogy eh, én, mint eh, egér, hirtelen bátor leszek, és eh, ugye ez a felújítják Simon panziójához és borászatóához vezető utat, eh, amely ugye egy... Közpénzből fe... közpénzből. közpénzből. Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Ugye ez itt a Feorra. de De, de, de János, eh, én szerintem nagyon helyes, hogy ilyen rül akarsz beszélni, mert a mi kettőnk között meglevő viszonyt eh, is eh, beámíkolhatná, hogyha ezt elsúnyognánk. Én, én pedig nem szeretem a snyugás, szerintem helyes tudok, hogy te szóba hozol. Olvasom azt, akkor azt a hírt, mert azért ez nem árt, hogyha az emberek tudják, hogy miről van szó. A 444.hu azt írja, hogy nagyon sok minden megújult a Velencei tó környékén. Elsimolászló államtitkár felsorolni, és alig tudja a feol.hu megjelen cikkében. Amikor azt hinnénk, hogy a végére ér, azt írja, idézen folytathatnánk a sor, de inkább előre kell néznünk, mire van szükségünk, mit tudunk az Orbán Viktor vezette kormány segítségével megvalósítani az előtünk álló években. Javítanunk kell a tó környék, között túl a Mezőföld középső való összeköttetésén a 62-es és az M6-os felirányuló utak állapotán, ezért felűjújtjük az agárdi ziciújfalu valamint a Velencés puszta Pusztaszabos közötti utat idézett zárva. A 44 kiemeli, hogy Orbán Viktor vezető kormánynak nem csak zici lakói, de egy panzió és a vele lévő borászat is hálás lehet, bizonyos Simon panzió és elsimó borászat, az útfelújtás többes számú első személyben bejelentő el László családi vállalkozásáról. A panzió 13 szobás és 27 ágyas pont. Egyet tudok mondani neked először is, hogy nagyon hálás vagyok a, a reklámért. Mert több mint megháromszorozódott a hétvégén a, a családi cégünk hollapjának a látogatottsága. Miért? Menjünk végig az egész folyamaton. Menjünk. Egy, és ez, ez a magyar sajtónak az állatorvosító. Ennyire durva Demagógiát mint amit ezzel kapcsolatosan az elmúlt napokban sikerült végigvéljék. Ráadásul egészen odáig, hogy év ünnepel alatt forgató stábuk egymásnak adták a kivítset a panzió a panzió melletti bekötőúton. E, egyszerűen ebben nem, nem találsz szavakat. Talán onnan kéne kezdeni, hogyha, hogy nagyjából ez olyan színvonalú hír volt, mint azt írták volna el, hogy hogy közpénzből tornatermet építenek hogy gyerekeinek az iskolája mellé. Vagy azért újítják fel az enhetest, mert elsimó minden reggel is esne jár Budapestre, illetve Budapestről haza. Tehát ez úgy nagyon Van egyik 2008-ban elfogadották a kormány a elfogadottak a felújítási program, abban benne van, hogy melyik az a kell felújítani. Ennek van egy 2020-ig tartó intervalluma, és ebben most uh, a, az Európai Uniós Közöp uh, programból szóra kerül két verencei a a felújítása is. Ezek a verencei a utcakaszok, Puszta Szabolcsi, a Pest a Szabanegyházi, a Perkátai, a Cicsiúi Falusi, a Csiripusztai, a csikolapusztai és sorolt tovább embereknek a minden a életét szolgálja, Ezeken az utakon járnak a Volánbuszok, ezeken az utakon járnak a traktorok, a kombánynak és a többi. Ez egy az, amit most szólítunk, az egy 20 km-es utszakasz, mert nem nyújtjük fel a, a, a közútkezelő. Ez egy 20 km-es utszakasz, abból 300 méter valóban olyan szakasz, amíg Gárnos végétől. Elmegy az én fékemnek a panziója mellett, és persze nem közvetlenül, mert a dolgok az darabek, akkor egy másik útra, és mi további 800 métert várni, amíg az ember bejut, vagy 500 métert, amíg bejut a panzió bejáratáig. Tehát ez egyszerűen egy, egy vicc. De nem az alapon semmit nem szabadna megcsinálni és felújítani a, a menekültek környékén, mert nincsen egyetlen olyan útsz, amin én ne, ne járnék, ha ne járnának a gyerekeim. Ne járd a feleségem, tehát ez egyszerűen nem tudok erre mit mondani, ez nevetséges. Akik, akik ezt a cikket eh, csináltak, először is én büszkén bejelentettem a hírlapon, hogy hú, de jó. Itt van előttem. 2020. Itt van előttem némileg késett is a 444 2020 ig várnunk, még ebben az évben a, a közopos maradványi terhére felújítják ezt a két utcát, azt megjegyzem. Ez az, ez az út, amiről szól van, ez rávezet az m 6 os illetve a 62-esre. Az, az összekötő utat, amit a 62-es és az M6-os között sikerült fölített az előző ciklusban, a 16 évig ígérte a, a Szoftó képviselő, aki korábban egy képviselő volt, egyszerűség szeretnél személyesen kappanyolt az út mellett, megígérve, hogy most már el fog készülni az út, nem készült el, mit csináltuk meg az elmúlt időszakban. Ez az út, amit most lehetett, hogy beszélünk, ez arra vezet rá Egyszerűen ki kell az újságíróknak a, a panzió 300 méteres utcakosán tovább kellett volna menni azon a 7 km úton, és megkezdt volna kérdezni, hogy hölgyben, mert csinítoztam az embereket, megkezdt volna kérdezni, volán, görülnek neki annak is, 20 év után vége a sorra, különböző útjuknak a felújítása is. Ennek semmi nincs az én panzióhoz. Ezzel az elővel írták volna azt is, hogy ugyanezen az út, út mellett van az NTK-nak a, a, a, a Foci Akadémiája és ö, úgy, az évpanziommal szinte áteremesen, ott van az MTK-nak a, a gyakorló pályája, és ott állnak emellett az út mellett étvégeként a meccseken az autók sorjában. Tehát azt is írhatják volna az őságok, hogy az MTK-fot is mi miatt felújítják ezt az utcokat. Ugyanilyen szállalmas is nevetséges lett volna. Akkor, amikor te ezt bejelentetted illatulag, amikor írtál erről a fevo.hu-n, Uh, április másodikán uh, 7 óra 15 perckor jelent meg, uh, akkor eszedbe jutott-e az, ezek szerint nem, hogy mindjárt leszerelendő a támadásokat, megjegyelsz, hogy ennek az útnak a mentén van a borászat és van a panzió is, vagy az kis tírület volna? Hát eszedbe se jutott, tehát nem így fejleszteni. Ha. ha eszedbe se jutott, amikor először szembesültél azzal, hogy nem az a hír, hogy ezt az utat felújítják, hanem egy olyan utat újítanak fel, ami mellett a te borászatod és a te ponziód van. Először mi jutott az esetben? Hát az, hogy ez szánalmas. Egyébként megkérdezem az itt lakó embereket, mindezt fogják mondani. Tehát én a Amikor azt mondod, hogy szánalmas, az valójában mit jelent? Hát azt jelenti, hogy először is nincs ott megoknyom az újságírás. Ha, ha valaki... Egy kicsit ennek a kérdésnek utána ment volna, és normális felvételeket készít az útról, és megnézesz, hogy ez egy milyen út. Hát ez nem az első mondta az egy betötő út, hanem ez egy fontos közút, ami összeköti Gárdony, Zicsiújfalóval, a 62-es úttal, Szabadegyházával, és ezen túl pedig az M6-ossal. Ráadásul nem csak ennél az útról, hanem az ezzel párhuzamosan a Velenceikról másik felé levő útról, ami összeköti Velencét, Puszta Szabolcsal, és az m 6 os fölhajtóval. Tehát ez két fontos út, ami, ami az m és a 6 és a 62-sba megy bele. Ez egy fontos út Két kérdést engedjél meg. Még egyszer mondom, a volán buszok járnak. Én ezt tökéletesen értem. Ezt. Két kérdést engedj meg. Az egyik az, hogy eszedbe jutott te, a kérdés rossz, de rossz, de jobban nem feltelhető, hogy ezt te mivel érdemelted ki, vagy valójában nem te érdemelted ki, hanem ott ütik a Fidest, ahol tudják, ott is, ahol lehet, ott is, ahol nem. És Nyilván van ez az utóbbi az, igaz. A másik kérdés pedig az, hogy én ezt eredetileg a világgazdaság online-on találtam, és onnan mentem vissza a feol.hu-ra, mondván, hogy az ember találja meg az eredeti hírközlőt, mert onnan vissza már nem mehet legfeljebb hozzád, mint hogy el is jutottam most hozzád. Ugyanakkor azt minden tulajdonítottad, hogy a világgazdaság online, de nem csak a világgazdaság online, hanem más internetes és nem internetes felületek is nem arról szóltak, amilyet te a feol.hu-n beszámoltál, ugye ennek az volt a címe, Velencei Tav fejlesztések, hanem például a világazdaság online-on az a cím felújítják El simon panziójához és borászatához vezető utat, tehát ezek a lapok, amelyek konkurensei, nem konkurensei követ fújnak, nem fújnak egykövet a 444.hu-val ezt a címet adták, talán azért, hogy többen kattintsanak rá, talán azért, mert ezt tartották fontosnak. Minden esetre nem voltak nagyobb körültekintéssel a tekintetben, hogy visszatérjenek az eredeti címhez velencei ami Ezt minden tulajdonítod? Én nöbbenten nézem azt, hogy gyakorlatilag, hogy minden sajtoorgánom, aki csak élés és mozog, a húsvéti borkasz azonban, amikor éppen nem lehetett megint valami nagy témát előrángatni. kritika nélkül átvette azt az a, az a cikket, ami ezt az egészet felkapta, egyetlen egy újságíró nem ment utána. De még egyszer mondom, aki kijöttek kamerával oda, én nem voltam ott, annyitám annyitámat megzárták ott, mert zaklatták a, a, a, akik a hétfére odajöttek a kamerával, azok ad, arra nem vették a fáradtságot, hogy pár kilométer tovább menjenek, beményének Megnézik, pusztára, megnézzék, hogy, hogy élnek ott az emberek, itt még egy pár kilométerre, egy öt kilométerre tovább menjenek, és megálljanak Licső és megnézzék azt, hogy hogy, hogy, hogy hogy élnek ott az emberek, hány ajánlatnak nap, hogy földhívják a volánt, megkérdezzék a volánnak a vezingazgatóját, hogy egy nap hány buszjárat megy, Vicsújfalú, Székesfajérvár között, azon hány gyerek jár iskolába, és hány gyerek jár dolgozni, tehát, hogy ténylegesen utána járjanak a dolognak, és, hogyha ezt a valóságos újságvédő munkát elvégezték volna, akkor letették volna a tollat, meg a mindegyisztetet előléktolták volna, és nem írták volna meg a cittüket. Nem írták volna, hogy ennek az egésznek semmi csak a panzém az, ráadásul ezt a döntést nem hoztam meg a felújításról, ezt a felújítási programot, hogy milyen utakat kell fölítani. Nem a politika, politika dolgozta ki, hanem a közútkezelő, nem most, hanem még a kormány idején, és ezt a programot teljesen természetesen viszi tovább az Orbán kormány is, mert, mert attól, hogy kormányváltás van, még az utak, hogy, hogy melyik a rossz utak, melyik a jó utak, az a, az a fölmérés nem változik meg. Dühös vagy? Tudod, a szendernek. -e az embernek azok a támadások fájnak a legjobb, a legméltatlanabbak. És ha az ember amikor megkérdezed arról, hogy mivel fognak éppen támadni, akkor, akkor sokszor nem, nem is gondolná az ember. Hát most szerintem, hogy én ezt feltételezem, hogy ebből ügyet fognak csinálni, én magam írok cikket. Hát valamelyik újság egyébként azon a címat, hogy jelentette meg ezt az őrültséget, hogy elsősorban maga jelentette be a panzővel az vezető útnak a felújítását. Hát ez, ez annyira borni és állásul megint az emberek uh, negatív eszténeire, irítségére uh, appellálnak azok, akik egyébként a kikéket írják, és előletet keltenek, és korbácsolják a, a negatív szenvedélyeket. Ez a, ez, a, ez a probléma, hogy a EFIT, valaki tényleg és utána nem egyik telegizó például azt csinálta, hogy egyenesen az emléknek a felújítását hozta össze, ennek az útnak a felújításával. Az emlények leállította a kormány, benzeg a telsőmónak, a pancérvel, meg úgyítják, és az egyik szotőista képviselő is nyilatkozott elő, de fölháborított, mert a képviselőnek is utána kéne nézni, és meg kellene győződni arról, hogy milyen útről van szó, és egyébként éppen az a kormányja is vagy az ő, ő kormányuk is annak idején ennek az utat felújítását fontosnak. Jó, ha már, ha, ha már ebbe beleléptünk, akkor, akkor azt nem mondanám, hogy tapicskolok, de mivel nem biztos, hogy nagyon sokat szeretnék ilyen docsoló beszélgetni, függetlenül hogy néha elkerülhetetlen. Uh, akkor én most nem az újabb határt lépett át az elsimó köli hálózat, hálózati, már egy milliárd forintnál is több közpénz, kaszírozott, a legfrissebb ügyfőszereplője Hornyák Tibor verziót választanám, hanem a besült a közpénzből fizetett matricás albumot, uh, ahol egyébként ennek a nem sikerülését összefüggésben hozzák olyan projekttel, amely projektnek uh, a létrehozója egy hozzát közel álló ember, vagy hozzát közel álló kör. Azt kérdezem tőled, hogy ez a közpénzből fizetett matricás album, ez mennyiben váltotta, mennyire nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket az újság, új, újságcikkel alapján kevésbé? Hát uh, most említem, hogy ebben az öt percvel tudjuk beszélni. Uh, minden esetben az ennél fontos program volt, amit egy, az akár, hogy egy nem folytatódott, mindenképpen folytatni kell szerintem, mert Magyarországon kell a múzeum néztősítő múzeum programot. Az ember kimegy Spanyolorszába, a végigágy Spanyol a, a Prán-ot, vagy elmegy Franciaországba, a Sztéhiára működik a, a lúz kiállítótermek, és azt fogja látni, hogy szinte mindenütt folyamatosan gyerekek ülnek el, vagy érbelnek, vagy valamilyen módon elhelyezkednek a múzat termekből, és a terüli szoklalkozások vannak az oldástól az értelisztáig, minden korosztály számára. Igen, de azt írja a portál, vagy azt írják a portálok, hogy ez egy 180 millió forintos projekt volt. A Mozaik Múzeum túr... A Mozaik Múzeum a túr... Akkor, 130 Akkor a portál szerint a mozaik Múzeum túra játékot ez 2014. február elejétől május végéig írták ki, amit aztán augusztus végéig meghosszabbítottak a régionként egy a múzeumban és az Alexandra Köves hálózat hárózat lehetett megvásárolni. A füzetekben múzeumok ábrái voltak, ezeket kellett felragasztani a matricákat. 59 forint per darabos csomag ahhoz, hogy teljes legyen a gyűjtemény elkeletlenítő múzeumban is, ahol egy medi ingyen adták hiányzó belsős matricát, a betett füzeteket pedig be váltani fél éves, Előfizetésre. A a program eredményességével kapcsolatban nem válaszolt a lebonyolító örökség kultúrpolitikai intézet, azonban a résztvevő 300 múzeumból 49, hát ami azért a reprezentativitás határán van, de azon talán túl, adott tájékoztatást a portálnak, szinte kivétel nélkül arról számoltak be, hogy rendkívül kevesen keresték meg őket. A 49 múzeumban összesen 753 matrica fogyott. És akkor ugye elkezdődik annak a keresés hogy mire ment el a 130 millió forint, itt 180 milliós keretről írnak. Mert a 130 millió az a mire valójában szó van, az 50 millió az, az egy következő állomásra jó, akkor amondó vagyok, hogy igazad van, erre kevés az idő, arra kérlek téged, hogy legközelebb ezt beszéljük meg, akkor még szóba fog kerülni ez a hornyák-tiboros történet is, akkor még szóba hozzuk a Lázár Jánosnak megvett festményedet, és nem lehet azt mondani, hogy akkor ezt a szakaszt kikerültük volna, a következő szerd az kicsit ilyen miteszer kinyomós hangulatú lesz, de majd akkor aki nem akarja, nem hallgatja. Nagyon szépen köszönöm, nem akartam elrontani a, a mai napodat, de azt gondoltam, hogy ezen túl kell esnünk. Még egy alkalom, illetve azt kérdezném tőled, mert még van, a gép adott nekünk még nagyjából 2 perc, 55 másodpercet, hogy azt áruld el nekem, hogy te el tudod képzelni, hogy a holokauszt túlélők kiállítást, ami a madástéren volt, úgy lehessen megrongálni, hogy azt ne vegye észre senki se, hiszen a madástérés környéke szinte ilyen nappal egy meglehetősen forgalmas környék, és az ember azon gondolkodik, vagy én legalábbis azon gondolkodom, hogy vajon volt-e ott egy bátor ember, aki rászólt volna azokra, mert amikor ugye elhagyatos zsidó temetőket dúlnak, vagy nem zsidó temetőket dúlnak fel, ott az ember joggal feltételezik, nincsen senki, és kamera sincs. De vajon egy ilyen szituációban létezhet-e az, hogy járók elők mellett kövessék el ezt a cselek, mint anélkül, hogy valaki rájuk szólna, hogy hát ha már festékezni akarnak, akkor valami más objektumot válaszolnak? Nehezen tudom elképzelni, hogy senki nem látta volna. Hát euh, én is abszurdnak gondolom az egész helyzetet. Egyébként az emberek jó része közönnyel meg a rongálások mellett, tehát hogy dolgokat, nem szólnak rá másokra, Miközben egyébként vannak szituációk, ahol szerintem meg kell szólalni, tehát nem, nem, nem szabad szólni környi dolgokat, és azt kell, hogy legyenek szívesen abba hagyni, legyenek szívesen arra menni. Rále. ez, ez, ez ugyanolyan dolog, mint ha valaki kilándul, és éppen látja, hogy illegálisan szemetet sitte, és a többi le, akkor azt nem kell, és tovább menni. Gép adott még 85 másodpercet, mit gondolsz a tapolcai időközi választásról, arra vasárnap kerül sor? Nagyon. Nagyon nehezen lehet jósolni, nem is akarok jósolni. Voltam több településen kampányolni a jelöltünk mellette. Nagyon értelmes, nagyon fölkészült iska igazgató a jelöltünk, aki, aki nagyon szimpatikusan szól, meg és kiválóan beszél. Nagyon szóval lennék, hogyha a jobbig tovább erősödne, az, az egyébként egy reális veszély, főleg Tapulca ismeretében. Amiatt is szomorolnék, hogy az alkai eh, szocialista jelölt nyelme, eh, hiszem egy, egy régi szakszerült is káderről van szó, tehát ha már baloldal, akkor próbálnak fiatalokat, új arcokat felépíteni, látszik itt nem sikerült, Így, több esélyes a dolog, fejfej mellett faladd a három jelölt, az a kérdés, ami így hogy el tudjuk-e minni a választóinkat. Ha minden igaz, akkor héten valami nagyfordereű bejelentést tesz Orbán Viktor. Kiderül, amikor kedden egy hét múlva beszélgettünk, akkor már tudni fogjuk az eredményt. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Én is köszönöm. Én is köszönöm. Elsivo Lászlót hallottak. És most... Közéleti magazin. Főszerkesztő Fiala János Jó reggelt lát! Honnalban Gyurcsány Ferenc eh, Annak idején volt egy vicc, én meg a szocializmusban hallottam, eh, és az volt a kérdés, hogy mi a szocializmus, és az volt a válasz, hogy a nép önuralma. Néha azt gondolom, hogy itt Magyarországon a kapitalizmus is a nép önuralma, a szószoros és a szó Ki tudja, ki tudja, vagy nem mozgunk otthon sem olyan körökben, ahol végül is olyanoknál fogva ezt a világot inkább szeretnék mindennek lehetséges bármi gartózni Ebben a világban szerinted mi Ha Hát csoda tudja, de ez a nagy rejtélyek egyike, és hát az attól Egyébként um, Egyébként egy pillanat elnézést a szerethető a legjobb kifejezésre? Tudom, máshogy lehető. Igen, az nem ugyanaz. Oh. Um, de lehet, hogy ez csak a legkisebb volt, mert mindenki más, aki ebben a, melyben még játszik, az esetleg valakik számára még kevésbé elfogadhatóak. Nem, mondom, itt az igazi kérdés, hogy az ember Képes a léleknek ezt a bonyolult világát érteni. Ezt nem láthatod, hogy a miniszterelnök, legalábbis időben nagyon jól értette És te? De, de Én azt hittem, hogy igen, aztán nyilván rá kell jönni, hogy sokkal kevésbé. De, de ez olyan, mint a hang, ami elmegy, aztán visszajön, vagy hogy van ez? Azt nem tudom, nem tudom, nem tudom. De hát ugye ez az internetes, internetadós botrány nekem azt mutatta, hogy e, a a modernitás lelkit nem jól érti, a isztelenek. Ezt a hagyományos sértettségből származó, vagy a magyar népből életvész, azt nekem mindegyikünknél más nagyobban érti. Ez hogy, nem egy egységes történet, ugye? Van, különböző szegmensei vannak, és különböző csukorcsai vannak. És az, hogy ez a mi hétköznapi életünkre hogy, hat, ki... Yes. E ezt érzékeljük -e? Tehát ha a fülünket a földre rakjuk, akkor érzékeljük-e azt, ami zajlik? Húr, ebben a akar kérdezem a reggel. Nem tudom. Nem tudom. Nem. Hát Például itt Budapesten mi érzékeljük-e azt, hogy az emberek hogy élnek és mit érzékelnek? Ajkán, tapolcán, sümegen Hát mitől? Én azt hiszem, hogy nem, vagy többségünk nem. Ez ilyen kaleidoszkópszerűen a világ. Neke... Jó, akkor kérdezek konkrétan. Hogyan keveredtél te tegnap a teskóba? ba fáztam már kérem szépen. És akik elvették a programot, nem nagyon jutott eszükbe, hogy egyébként ebben a dráma hidegben húsvét utáni első munkában az érzében nem foglak tolongatni a borba, mert akartok, hogy megvásálták hogy a húsvét előtt. Akkori is hidegben, ott jöttünk, mentünk. Aztán, miután van némi teszkos tapasztalatom, hogy ott szokott lenni már belül kis étterem, kis kávéház, menjünk legalább be. Áttalálkozunk emberekkel, míg meleg van, szégyi hatok egy meleg teát. Ami egyébként azt jelenti, hogy a helyi aktivisták nem szervezték meg jól a te ott létedet? Nem. Én nem tudom, te mennyire ismered a kisvárosi létet. Ismered? ismeret, én pápaiként valamennyi őszintén hát, szólabban a magyar kisvárosokban egyébként sem dúl nagyon nagy éve Jó, de én azt kérdezem, hogy amikor Gyurcsány Ferenc elmegy mondjuk Ajkára, Tapolcára akkor nagyjából mi a program? Tehát, ugye a kötelezőkűr az nagyjából világos van -e valamilyen egy nagy fórum ugye ez a tipikus és hogy emelném még, tesznek valamit, miután itt utcán találkoztam az emberekkel, utca volt, és az a belvárosban volt, azt gondoltam, hogy előtte pedig ott a város szél, ahol tipikus a áruházak vannak, Lidl, Aldi, Tesco, ott meg és hát találkozunk emberekkel, de egy árva ember nem volt, Én szépen az a Hogy lehet -e előre tudni, lehet tudni, hogy itt hibás-e valami, hát, hát teszem a dolgokat. Ja, aztán a te hatékonyságod elég alacsony volt? Hát annak légy feltétlenül egy órán keresztül jöttünk az egyik parkolókból a másikban, de még nagyon volt őszíteni szóval, szóval ez egy drámai e, egy óránk volt, e, de nézd, az az igazság, hogy én szerintem ezekkel a fórumokkal nagyon-nagyon kevés új szavazót lehet megtalálni. A meg azt mondják, hogy találkozhat Gyurcsány Ferencel a ha, hajkáróta sétál utcában, szerintem kik jönnek oda el? Azok, akiknek van valami afferításuk érre, vagy azok, akik utálnak? Az a kérdés, hogy te miért el? Nem, mert azt gondolom, részint rész, ez egy tehát besziklom őszintén, Ha nem mennék, akkor azt mondanák, hogy... De mind a három helyen voltál? Nem, nem, nem, nem, csak hajkán. Nem mi döntöttük ezt el, itt olyan egy Kampás táv, és nagyon fegyelmezett, ahol a külderek. <síns> Ami egyben azt is jelenti egyébként, hogy Ajkán múlik, vagy ez nem jelenti ezt? Hát, ugye Ajka legnagyobb település, A szempontunkban a legfontosabb, mert azt mondják, hogy a leginkább balra dőlő, hogyha ott nagyon sokan elmennek, ráadásul a baloldali szavazók külsül olyan akkor növekszik az esélye Pat Ferencnek. És vajon elmennek-e? Hát... A jó ég tudja, a jó ég tudja. Nézd, Reszpré betekintetben nagy meglepetés volt. Nagyon sokan elmentek. Én, amikor azt mondom a szövegeimben, a kormánymától hangulatot érve, akkor nem azért mondom mert ezt kötelező mondani, nem ezt mondtam két évvel ezelőtt. Azt látom, hogy ugyan vannak a Fidesznek támogatói, de nagyjából úgy viselkednek, mint a mi támogatóink a második kormányomnak a második felében, hogy nem mennek el szavazni, nem adnak aktív támogatást. Jó, jó, inkább én nem vagyok, de elegen van belőletek, nem teszek semmit sem azért, hogy maradjatok. Azért azt kell, hogy neked mondjam, hogy a Fidesz megtette neked azt a szívességet, vagy mindannyiunknak, hogy nem pont ugyanazokat a hibákat követte el, mint te, így aztán olyat is tapasztalt az ember, amire egyébként a fantázia is volt. volna. Hát nézd, kétség, plált, de megkérdezik, hogy egy ilyen viszonylag sima győzelem után, egy évvel, úgyhogy komoly fontos intézközésben kellett tenni, ugye, tehát mi nem álltak neki, nem tudom én, fejeteteire állítani a magyar szociális rendszert, hogy hogyan tudába lehet elveszíteni több mint egymillió szavazót, és hogyan lett Ciki mostanában lenni. Én erre tudok neked válaszolni, ez teljesen olyan benyomás kelt, mint a tudatosan. Az én barátnőmnek van egy nyula, és úgy nagyjából azt gondolom, mintha egy nyúlnak azt mondanák, hogy eddig tévedésben volt, mert nem is nő a foga, neki nem kell állandóan rágni, mert akkor is megvan, és akkor ott lesz a nyúl, és egyszer csak azt mondja, hogy Jézus Mária, én eddig azért rágtam egyfolytában, mert azt hittem, hogy nő a fogam, most kiderült, hogy nem nő a fogam, mit csináljak? Tehát én azt én ezt nem is értem, de komolyan, tehát én így ülök és csak bámulok, hogy miért kell mindent az égegyat a világán átszervezni, hogy talán a Duna az egyetlen, amelyik nem folyik más irányba, és továbbra is keleten kell föl a nap és nyugaton nyugszik, de ezen kívül mindent az égegyat a világán átírtak, és hát ha megkérdezem, hogy miért, akkor erre nagyon nehezen tudnak válaszolni, talán ez a legfeltűnőbb, hogy egyre furcsább válaszok fületnek, de rendületlenül e, e, Átszabják az életemet, és én nem értem, hogy ez az. nem értem, hogy ez az én érdekemben van, másrészt próbálok másoktól valami észérvet kapni, hogy ez nekem miért lesz jó. Ők se tudják megmondani, és van egy ilyen kollektív döbbenet, de hogy egy kollektív döbbenet ilyen hosszú ideig tartson, én még ilyet az életem folyamán, hát ebben a formában nem tapasztaltam, a szocializmus idején volt ehhez hasonló, de az nem egybevethető ezzel. Én csak félig egyet most a bajfonbasz. És az a félelme, hogy egyetértek az, hogy persze minden kormánynak, minden szervezetnek van egy jobb mozgása, bizonyítani akarja e, a létezésének értelme szükségességét. Ha egy miniszter nem csinál egy is, semmit, csak akkor előbb-utóbb be fogják mondani újságírók, hogy semmi nem történik, azt mondjam, nem akarja, mert mire leváltják. Tehát ennyiben, ennyiben van igazod, de ez minden szervezetre igaz. Ha, és mi venni? Van egy, tessék. És mi abban, abban, hogy én van abban a logika, mit csinálnak. Én nem szeretem, mit csinál de van a logika. Amit csinálnak a szociális felszínben, abban van logika. Amit csinálnak a felszíntudásban, az van, van logika. Nem szeretem ezt a logikát, de én értem, hogy igen. Egy nem... másodperc türelmet kérek, te egy várjál. Igen. Szia! Szia. Jó reggelt. Jó. E, e, igen, megkérem a hangmérnököt, hogy menjen ki, érted? Jó, igen. Nincs épp igen, ilyen benyomást kelt, igen. Csak Kubatov Gábor lesz a vendégem, 8 óra után is megérkezett, solt levezetnék. Köszönöm szépen. Egy ilyen elvarázsolt lakunk, és nem mindenki biztos abban, hogy a rádió az érkezett akkor, amikor a rádió előjött, jött, ha majd vendéggül láthatlak, téged, te is tapasztalni fogod. Ó, hát jobb megvegítele forom. Beklán <gül> Nem feltétlenül, de figyelek igen. Tehát jó, nézzük akkor ezeket a logikát, legyen ez az egészségügy, legyen ez az oktatás, legyen ez a szociális rendszer. Az egészségben nem látom, mit csinálnak, a amit nem látok, attól félnek nyilvánvalóan az előzmények miatt vagyok hozzáni, miközben ott. Igen, ilyen nagy a probléma. Tehát a szociális rendszerben nagyon, nagyon világos, hogy azt mondják, hogy bármi áron neked, ilyen olyan a módot akár megalázó módon, módon dolgoznod kell, és felmondjuk azt a korábbi egyességet, hogy valami, valamilyen minimális élet lehetőséget mindenkinek lényegét valami jogon biztosítunk. Ha nem akarsz elpusztulni ebben az országban, akkor akár megaláztatás árán is fog meg a a végét is. Dolgosság. Nem van ebben a Itt vagyok, figyelek. Azt kérdezem tőled, hogy ezt a logikát egyébként aki nem érti, az gondolhatja logikátlannak is, meg nem is feltétlen értheti benne azt a rendszert, amit te meglátsz benne. Hiszen egyébként az, hogy mindenki dolgozik, mondjuk a közmunkat tökéletessége, az nem azt jelenti, hogy a szociális rendszert fel kell számolni kritikában lehet, hogy eddig én Csak azt mondom, hogy én ezt nem gondolom, amit először mondtál, hogy logika nélkül csak önmagáért azért, hogy valamit csináljanak, cselekedjenek. Ezért nyúlva hozzá mindenhez. Nem így gondolom. Van a miniszterelnök fejében egy kép. Nagyjából úgy nézhet ki, és szerintem, hogy a nemzet megtartó erejét a felső középosztályok biztosítják. Őket kell engedni, hogy menjenek előre mindenki máspél más, más, más kényszeríteni, hogy bármilyen módon nehéz hozzátegyenek valamit, és nem engedni, hogy nem munkából éljen. Ha nem tudok biztosítani a munkát, akkor legalább úgy csinálok. És ha tudnék biztosítani. És az még a fejfogtási rendszeremet, ha nem engedem be a nehezebben élő családoknak a gyerekeit, azok csak legyenek szakmunkások, ahogy ezt paraglászom. Megmondtam neki szakmunkás kell, idegburkoló, ácsalványozó, esztergályos, a bölcsészek pedig hát mi a csodának, csak lopják a napot, mondják ők. És végül, amikor ez a festmény elkészül, ezzel hova lehet elmenni? De fogja ezt megvenni. vissza, vissza. Tehát né né nézz, ugye az in indulatoktól függetlenül, meg kampánytól függetlenül, az, meg lopástól függetlenül, meg függetlenül, itt van egy alapvető világnézetbeli különbség a mostani kormányzat, mondjuk mi közöttünk. egy nagyon klasszikus, konzervatív a kijelölt társadalmi csoportok felemelkedését, és akkor mondom még ezt, a nemzet megtartásában való fősztető biztos akkor a politika. A szemben álló szabadság elvű közéte, és azt mondja, hogy nekem államkéntem nincsen dolgom, adatkozom a dolgom, hogy ö, minél többen szeres meg tanulni, dolgozni, kicsit versengenek egymással, legyen egy sokszínű világ, nem kell nekem megmondani, hogy a gyereknek milyen világnézet alapján kell tanulni, majd a családoknak, a szülőknek, a tanába kell döntük, lehessen így is, meg úgy is, meg amúgy is tanulni, nem a tekintetben kulturálisan a nem sokszín. Hát ez két különböző világ. Jó, de ez egy falanszter. Nekem az. Én tulajdonképpen azt nem értem, hogy az emberek hogyan képesek élni ebben a falanszterben. Ne vannak neked kiszámítható részeim és hát de, de nem kell gondolkodni, hogy egy iskolávilasban jelenekedet. Hát csak egy Nem kell gondolkodni, hogy milyen tankénből tanuljon. minden tantárgy minden hogy csak kettő fajta van, tehát jó a kisebb. Itt ez a probléma. Nem nyomja a te felelősségedet, mert benne, akinek nyomja a te a vállát, hogy jó és rossz dolgában, minden tehetett meg a gyerekezet, elköszönt arra, hogy valaki, érzékeljék, lehet, hogy És azt lehetett tudni, hogy az emberek ehhez így fognak alkalmazkodni? Rossz volt a kérdés. Azt lehetett tudni, hogy az emberek ehhez fognak alkalmazkodni az így törölve lett? Szerintem mi nem tudtuk, és amikor korábban arra utaltam, hogy a miniszterelnök egyébként sokszor jól és jobban érzik a mint mi akkor erre is utaltam, hogy azt hiszem, hogy ő tudta és értette. De azt tudjuk, hogy ő ezt miért akarja? Hát tudod, hát azért, mert azok az államok sikeresek, amelyek szabadságkorlátozással, elős állami befolyássalással, próbálnak előre menni, mint Szingapur, meg Törökország, mint Oroszország. Ezt elmondtam. De ahhoz, hogy mi ehhez alkalmazkodunk, vagy asszisztálunk, annak hol van ehhez a titka? Hát részben, hogy mi sokszor rú visszamegyünk Kádára, amikor megbeszélgetek, van ott. Tehát az, a, a, a ré... De azóta a felnőtt Országon. új generáció, azok nem mentek el mind az országból. De, de, de hát a minták itt vannak, a szülők mintáig. Ez ezzel nem állunk ellen, túléljük, kibekkeljük, alámerülünk, mint Antall József. Az egész kádári agyatéknak ez az egyik legnehezebb része, hogy olyan szinten megtanultuk mi alkalmazkodni, és megkötni a magunk üzletét, elköttenizet a hatalommal. Két dologról nem beszélek, nem beszélek az oroszok, mi vannak itt be 56-ról, meg egy pár fenszerről. Cserébe kapsz egy biztonságot, nyugalmat, és nincsen mindegy. Jó, ebben a népmesei hangulatban hadd kérdezzem meg, hogy aki ezt egyébként írja, és megpróbálja velünk ezt lebonyolítatni, ő jót akar? Én azt gondolnám, de... hogy igen. Tehát miközben a rosszabb miniszterelnökről, azt nem feltétel, de most eltekít a saját meggazdagodásának, meg satűnek a történetétől. Azt, azt le lehet számítani erről? Most nem, de akkor azt különbe kell megbeszélni. De nem feltétlenül az országának rosszat akar. Jó, ez nem egy puritán hatalomgyakorlás. Nem. Hát, de akkor hogy fér egybe azzal, amit te mondtál? Hát most uh, mire utolsz? Hát arra, hogy úgy akar jót a népnek, hogy magának azért többet akar. De igen. Na de hát én csak, az előtti az volt, hogy itt a háttérben jó szándék van, vagy nem. Én azt gondolom, hogy igen, de nem az történik, hogy leül egy sötét szobába, közép egy uh, helyez egy, afli, egy gyerkát, meggyújtja, megjújtja. Gondolom, hogy milyen gonoszságot követhetnék én a létemmel. Nem hiszem. Ezt a rólunk időnként szokták képzelni, a jobboldali riválisaink, vagy annak mondott riválisaink. Ez nem így van. Hát a mélymáris tisztesség, azt gondolom, egy tekintetben megvan a legtöbben, inkább soknak üres a feje, tehát az egy másik kategória, olyan politikusokról beszélünk, akiknek üres a feje, de sokan persze. És ez az a harmadik kategória, hogy ez egyébként pedig hát nagyon nagy a ez kétségtelen dráma, amit itt látunk, hát az, hogy ami Simiska simi, van, simi, és támogatja a kormányt, hogy aki kapja a földeket, mar egy olvasó, ami újságban, most hogy kritikusak, most mindenféle területnek tűnnek. Hát így megy ebben az országban. Ha minden, csókosa vagy, akkor minden van, ha nincs, ha nem vagy csókosa, akkor minden termés. Jó, azon gondolkodom, ha valaki bennünket hallgat, függetlenül a tapocsa időközű választásra, akkor ráismeri, -e erre az országra, ha itt él, ha pedig nem itt él, vajon mint egy kúrlapról megismerje az egészségének vagy a betegségének a legfőbb adatait, és van bennem némi kétség. Hát nem tudom, mennyire tudjuk látni, hallani magunkat kívülről. Mert ugye, akkor most vissza kéne térni oda, ahol a legelején vagyunk. Min múlik az, hogy a tapolca időközi választás visszaigazolja-e azt, amit te mondtál, vagy nem igazolja vissza? Sok, sok apró dolgok. Nem csak én magában az, hogy kinyert, kiveszítem, külön át a át. De min múlik? Ez képest előviszniak. Hát, mennyire van tele a hócipő az embereknek, Mert is el a de mivel? Mivel, hiszen te az előzőkben azért leírtál egy olyan mechanizmust, amely mechanizmusban a te elmondásod szerint lehet élni, és meg is van az oka, hogy az emberek miért élnek itt így. Akkor miért akarnának másféleképpen élni? Mert vannak olyanok is, amikor te beszélsz, szóval azt nem gondolom, hogy csak egyfajta ember van, aki mind beletörődik. Beletörődőek vannak elég sokan, Küzepesen hangosan, magánbeszélgetésen, szitizálók, indulatosnak a rendszerben, szembefordulók, a Fidesz eh, további hatalmát meghosszabbítani akarók, sok sokfajta van. Sokfajta. Ami jellemző, hogy ahhoz képest, hogy nem ország, viszonylag csendes. Ez a mi különlegessége a szituáció, de azt nem azt jelenti, hogy mindenki csendes. Halló. Gondolkodom, tehát van olyan pillanatok, amikor az ember hallgat. Amikor gondolkodsz. Igen. Én is próbálkozom, mert mindig megy, mondom jól miával, hogy sorozoljuk a mai reggelünket. De azon gondolkodom, hogyha valaki egyébként... Uh, uh, a rendszeren változtatni akar, és a rendszeren alapvetően úgy gondolja, hogy egy előrehozott választással lehetne változtatni, amiben egyébként azt feltételezi, hogy nem azok fognak nyerni, akik eddig voltak, ahhoz ugye úgy kéne tudni mozogni, ahogy ez bekövetkezzék, És a kérdés az, hogy ez egyébként mondjuk egy tapolcai sikerrel bekövetkezik-e, mert bekövetkezik-e, nem az a dolog lényeg, hogy én válaszoljak rá. Bekövetkeznek? Nem, mi magában nem Azokat erősíti meg egy. Mi oldalunkon megérkező győzelem, akik azt mondják, hogy tényleg itt korábban tényleg a rendszerre az emberek évedeznek. Igen, érdemes akkor további erőfeszítést tenni. Ehm. Én nem értem ezt a rendszert, illetve értem ezt a rendszert. Áruld el nekem, hogy te például érted-e azt, hogy miközben nekem megmagyarázták, hogy a kötvény az arra való, hogy én többet kockáztassak. És ha én többet kockáztatok, akkor annak a kockázatomnak meg kell, hogy a következménye legyen. Most a Questor ügy kapcsán a Magyar Nemzeti Bank eltörölni a bankbetét és a kötvény közti különbséget, ami számomra most nem egy praktikus, hanem egy elvi kérdés, mert akkor most azt gondolom, hogy csak azért, mert valami nem stimmelt, közgazdaságilag átírja a Magyar Nemzeti Bank az attribútumokat, és akkor mégiscsak visszajutok oda, amiben te azt mondtad, hogy félig van igazam, de nem folytatom. Azt kérdezem, hogy te ezt érted? Értem, és egy alacsony pénzügyi kultúrájú országban, mint ami... Jó, de ez az ország ezt megengedheti magának? Hát, hogy nem az ország engedheti magának, mert itt a biztosítás, ami mögötte volna. Lebeteg. És akkor azok ebbe bele fognak menni kényszerűen, ahogy belementek más történetbe is a szereplők? Hát majd okosan viselkedik, is azt mondják, hogy nem engedik meg, hogy közöttük olyan koszkálatos ügyletek is cégek legyenek, aminek aztán a végén ő fogja kifizetni a számáját. Hány, hány olyan cikket olvastál, hogy mi azért már sejtettük, mondta egyik másik eh, vezetője valamelyik pénzintézetnek, vagy eh, pénzszolgáltatónak Mi sejtettük, hogy ott a Kresztor környéki nem stimmel, de nem szóltak. Hát Pénzük. Na most a szektor egészért van felelősségük, mert ráadásul, hogyha egyik másik csődbe fog jutni, akkor kögyeseket kifizetni. És vajon ez miért nem volt csődbe? Hát én nem ismerem ezt a világot, de nem csak ott nincsen, mert van ez a Bécsi Házbecsület. Újságírók ritkán vált, újságírók már, nem tudom, hogy így van-e, vagy nem így van. Nálunk. Igen, na akkor milyen rossz példát mondtál. Nem mondtál általában igaz ami általában igaz, nem? Általában igaz. Tehát általában igazad volt. Igen, igen. Um, te érzed magadon azt, miközben előre hozott választást szeretnél, hogy megtanultál együtt élni ezzel a rendszerrel, mert számomra az egyik legnagyobb, e, és be, be az, hogy benne van az életkorom is, én alapvetően a lázadást hiányolom, de nem, nem ad forradalmat, hanem ahogy az ember egyébként fellázad valami ellen, és akkor annak ugye meg annyi következménye van, mert egész egyszerűen valamit nem tűr, és aztán kénytelen szembenézni azzal, hogy, hogy akkor holnap nem folytatódhat úgy az élet, de továbbra is nem forradalmról beszélek. Ezt nagyon ritkán tapasztalom. A legegyszerűbb módja ennek a tiltakozásnak az innen való elmenetel, az nem való elmenete. Hát igen, hát sokan is mentek el a éppen, mert beszéltem most már jó pár hónap ezelőtt. De nézd! Uh... Azt kérdezem, megtanultál ezzel együtt Én ja, igen, igen, igen, igen. De is egy lázadok. Karakter, hiszem, hogy... nem, nem, nem, nem, rólam van szó. Azt kérdezem tőled, hogy azzal, hogy ezzel megtanultál együtt élni, azzal elvesztetted-e annak a képességét, hogy változtass, úgy változtass rajta, hogy korábban? Vagy ez egy egész egyszerűen az élet velejárója, az emberek így élnek, alkalmazkodnak, is te se vagy külön, mint bárki más? Én, én úgy nem akarok változtatni, korábban próbáltam, illenő, annál sokkal műsékeltem be, valóban volt bennem egy nagyon erős reformál fáncsalálni, és ilyenképp nem elég négy ismeretei, is, párosult ez a magyar népen Nem kell a bajot az ember, tehát ma már azt gondolom. És láz, amikor, amikor csapkodják az asztalt a vasárnapi borbezárás miatt, lehet, hogy embernek tüntető tüntetően egy tüntetős hajt, akkor lázadnak. Amikor vesztényben a 30%-bobni különbséget a produkálat, a vegyével, ez az előtti választáshoz képest. Ez maga a fő változás. Hát nem biztos, hogy ilyen tűntekén Ugye azt mondják, hogy a, a veszprémi változáshoz képest a tapolcai azért lesz jelentős, mert akkor itt most a pártok mutatják meg. Hát vajon a pártok képesek lesznek-e arra, amire Kéz Zoltán képes volt? De igen, igen, persze, persze, azt gondolom nem a, a, a tapolc, hanem ettől érdekes magunk között szóval. érdekes, hogy Uh, uh, ott hasonlít leginkább a, uh, az országoshoz a pártpolitikai struktúra. Hát jól nyújtottan fogalmaztam, szóval néz a korábbi kétpár helyett kvázi most egy ilyen hárompólus rendszer van. Igen. Uh, és uh, ettől lesz nagyon más a uh, jövőben jövő, uh, választások. Uh, és először taportán lehet ezt nézni, a két jobb út a egymással versengés, is, és mit fog hozni. De nem volt ilyen. Vesztében világos horzni a szemben mindenki. Mennyiben lenne az ország tragédiája egy jobbikos győzelem. Hát én nagyon rosszul meg, és nagyon szeretném hinni, hogy nem kell hozzá uh, kiinni a kesülőt porton az országnak, hogy, rájön, hogy radikális megoldások uh, nem hoznak senki számára tartósan sikert. Kiad, De vizionálsz egy olyan országot, ahol a Jobbik alakít kormány? Nem, nem, nem is hiszem, a nem. De pontos figyelmezetés ez, amit a Jobbik csinál, hát ilyen kórtépp az országnak, a pátrendszernek, nekünk, hogy nem vagyunk elég jók sok mindennek. Ez az egész, ami itt zajlik, ez mutat valahová a független, hogy múlnak a napok? Szerintem még nem nagyon. Kevésbé, mint igen. Ez még a széles is. Sajnálod-e az időt személyesen? Miközben a családod gyarapodott, és... Megsporulhatódok. Igen, mondom, hogy miközben a családod gyarapodott, és ugyan egyénileg gratuláltam, de mindenkinek boldogságot, egészséget. Nektek is. De hogy nem gondolod, e hogy közben a, a perspektívád másféleképpen megcsökken? Nem, én de mindig úgy gondolkodom, hogy eh, amit én nekünk én, azt megteszem. És én mindig ezt már mondtam, de azt hiszem más. Ami és akkor ennyi elég. <gül> Jel, hát ennyit tudok tenni. Mert nem idegesítem magamat, mert meg nincsen módom, lehetőségem jobban befolyásolni. Még utána se a felépült hatalom elkezd szélel csúszni, és mellett az alternatívák még nem elég erősek. És nem is hiszem, hogy ideális lesz az egész folyamat. Lesznek ebben még bukdácsolások, tévutak, e, kisebb-nagyobb személyes és közösségi bukások is, még nem tud maradni, hát szóval természet ellenes őszintén, szóval Európának itt a közepén egy ilyenfajta alakulat, úgyhogy ez bukik ez nem kétséges hogyan, mikor, milyen módon kikönnek utána ezt nem tudjuk, de én nem szomorkodom minden nap be kell neked valjam, nem bukik a mikor a visszert, tessék bukik mikor hát szerintem 18-ra biztosan nem éri túl, ma azt gondolnám és azt remélem, hogy nem kell 18-ig várni. És olyan erő nincs benne, amit megreformálja magát? Hát, nézd, hogy az saját maga kellene adnia. De, de már nyújtotta a saját maga antitézisét, és ezzel együtt nyert. Vagy épp ezért nyert. Miért ne nyerhetne még egy antitézissel. Hát, én nem tudom, hogy te látod a képességét, alkalmasságát. Nem biztos, hogy az ő alkalmasságokat látom lehetséges, hogy a szavazóknak látom az alkalmasságát. De, hogy mit csináljak? Nem, hogy a szavazók alkalmassága Hát ugye a váltást? Hát, hogy meg, a, meg, az alkalmasságát megszavazzák ennek a rendszernek. Hát igen, igen, igen. Hát, nem szeretném, és nem is hiszem, hogy ez be tud még egyszer következni. És nem csak mert nekem ellenzéből éreket kell mondanom. De már az gondolom, hogy a az nagyon erőteljes és egyirányú. Jó, azt kérdezem tőled, hogy van-e olyan a bármilyen eredmény esetén a tapolcai időközi választásnak, a jövő héten beszéljünk róla? Van, van, van, van. Bármelyik verzió esetén? Bármelyik verzió esetén tudom. Rendben van, a jövő héten előkedelök és egyeztetünk időpontot. Oh. Köszönöm szépen. Gyorsan Ferencet hallottak.